Не смійся, батько, як Остап з славнозвісного твору відрізав Лимаренко, підвів голову на своїх орлів, моргнув їм. Хлопці зметнулися, вискочили на своїх непородистих, гикнули, свиснули і помчали із лісу. Несамовиті, куди ж ви? гукнув старий Чигирин. Івась Лимаренко здивив свого коня і насмішкувато кинув за підковими вухналями. А Сагайдак, посміхаючись, повторив його слова. Хлопці славні, бойові, перевірені, з такими не замерзнеш. У передвечір'ї і млилось сонце, і млилось в ресневі блавати талини, а тут, на мертвілому хутірці, падали яблука у трави. І, охоплений стрілами очерету ставок ярівся рушневими барвами згасань В очереті хлюпались качки, на плесі скидалася риба, над плесом товклися хрестики товкунців, а за плесом дюркотів невидимий струмок. Як і перше падають яблука, скидається риба, у покоєм дихає вересень, перечищаються води. Ніщо на хуторі не нагадувало про війну, про людські страждання. Ось коли вийде, як надумався, отут він і оселиться. Перевезе хату з села, тільки лишить на старому місті скіфських та половецьких камен. Хай комусь голосять. І чого вони узлилися на нього? Може тому, що поперебивали їм тулуби й ноги? Тьху! Так і повірити можна, що й камінь живе. Ще оглянувшись на село, чи нема покликачів із управи, нагазаник стає на гниляву дровиняку, по ній добирається до крихітного вербового човника, розмотує вудочку, зіркає на жовте підволохачене сонце, а все думає про хутірець, якого вересень обметав першою прозовиттю «Верб» зеленим подихом «Отави» і «Бабиним літом». Завжди тут славно росте і трава, і отава. Оце б забув чи всі війни пройтися з косою, почути дзвін і передзвін її, напасти на джмелиний мед, наставити пахучих копичок і втомленим прийти додому, не грішником, а господарем, якого очікують жіноча вірність і добрість. Та все це вже не йому. Бо попався у чортову супрягу, як жаба в тенет ні взад, ні вперед. І тут на хутірці страх догнав його, хоч і втікав від нього з села. Зітхнувши, наживив гачок шматочком вареної картоплі і закинув під стріл очеретви, який не журилися, що вже минув літо провід. Оселився тут і жив в самоті комишником. Тепер погляди думки магазиники зупиняються на білому, згустячого пера по плавку, який теж може дати якусь відраду і приспати невеселі думки. Над самою водою пролетів ділобровий перевізник, а з очерету тихо-тихо випливла молода качка. Вона обережно повела точеною голівкою, заспокоїлась і вже пливе на чистовід. За нею, як мальовані, в'юняться і в'юняться вишневі хвильки, а під ними волохатиться півтіні. На рік ця сама качка прилетить із вирію на цей самий ставок, знесе з десяток зеленкуватих крашенок, виведи каченят. А що на рік буде з тобою? Тьху! Тільки такий довбе мозок, бо повернув час не на життя, а на смерть Зізі Скрикнув перевізник, прилітаючи з одного берега на другий На притихлих темних крилах пташини Чітко виділились білі смуги А он векнув бакас, І стрімко злетів у гору Коли ще як його батько був живий Отут іноді й зимували ці довгоносі птахи Яких тільки див немає у природі От нещодавно рогиня, що під п'яну руку проклинає свою нову посаду безбородька і долю за одне,